Шевченко познайомився з Кулішем ще в червні 1843 року в Києві. Куліш познайомив Василя Білозерського з Шевченком у січні 1844 року. Відтоді минуло три роки. Шевченко, Куліш і Білозерський війшли до таємної політичної організації Кирило-Мефодіївського товариства. І ось усі вони в гостях у забіли. Пантелеймон Куліш слухав двох побратимів, зіставляв їх. Йому здавалося, що перед ним проходила, мов би, драмована історія життя обох поетів поруч, великого, що саме розправляв проти сонця крила, і малого, що вже сідав на хуторне сідало. Дивлячись на двох поетів, він то радів, то сумував. То думав, ти, чадо попсованого привілеями панства, втеряло єси навіки в возмогу кращого життя духовного, ти ж, представителю свіжою своєю поетичністю маси, тебе ще спасемо гуртом од мертвячого подиху тієї середи, що без бою побиває в людині сокровенного чоловіка серця. Сохраня тільки непідлеглу волю духа свого, не піддайся тим, що й самим благоволінням своїм понижують високу природу поета до низьких ідеалів своїх, то зробишся, певно, звіздою першої величини і воссіяєш на кругозорі України, Росії, Польщі, цілої Слов'янщини та й усього культурного світу. Ніхто так не розумів Куліша, як його кращий друг Василь Білозерський. Він знав погляди і думки Куліша, і навіть, будучи його прихильником, дивувався, чому той бере на себе турботу рятувати Шевченка. Від кого? Білозерський бачив, що слава Шевченкового кобзаря одразу поставила твори Куліша на друге місце. І тому Пантелеймон сердився, нервував, просто злився і нікому не довіряв своїх думок, окрім Василя. Василя дивувала і те, що Куліш дуже зневажливо завжди говорить про Віктора Забілу. Адже Віктор міг стати таким же його родичем, як і Куліш. І тільки батькова виридливість перешкодила цьому. Проте, що в духах і поведінці Забіла дуже чесний і чесніший за багатьох-багатьох інших, він міг ручатися. Білозерський бачив талановитість Куліша, але його турбували деякі риси характеру майбутнього Шурина. Не раз помічав погордливе ставлення його до інших. Занадто поспішні, але категоричні висновки. Боявся за свою сестру, яка має стати дружиною Пантелеймона Олександровича. Та від нього вже... Нічого не залежало. Забіла запросив Кулішата Білозерського до світлиці, але з поведінким Пантелеймона одразу зрозумів, що тому не до вподоби перебування Шевченка у нього. Розмова обірвалася, з'явилася настороженість. «Стало важко в грудях, вийдемо на подвір'я, свіжого повітря дихнемо», запропонував Віктор Миколаєвич. Тарас Шевченко любив пісню. Любив співати. У нього був гарний голос. Його любов до пісні вже була знана на Україні. Він зупинився біля ганку, і добрий настрій пролився мелодійним співом. Ой, зійди, зійди, ти зіронька та вечірня. Ой, вийди, вийди, дівчинонько моя вірне. Спів поета розливався над Вікторовим хутором. Селяни повиходили з хат і слухали пісню. Його приємний голос давав на солоду, а пісня піднімалася до неба, зливалася там з м'яким ніжним снігом і опускалася до людей, щоб стати переказом, легендою і кликати до високого, світлого. Зачарувала пісня і Куліша. Він доволі походив по Україні, слухав і кобзарів, і лірників, слухав пісні дівочі й жіночі, сам гарно співав українських пісень.